Maiatzaren amaga egungoan, peyotxe berri egunon. Egunon. Gaukkoan, aipatu behar dugu, jon salaberi, ordean nor da jon salaberi? Beraz, jon uh, da gazte bat nunbait, eh? duela goita zazpi urte uh, zendu dena, eh? Xus, gauk susen. Eh? Maiatzaren amagean duela goita zazpi urte. Maiatzaren amagean, laro goita amabostean, eh? milabelatzen eta laro goita agasaten zendu eta beh jirian, eh, gipuzkoan sohtu zen, mira bederatzeun eta batean, hala apirilan. Beren hor da, gizon ahunt bat, eh, bere biziaren astapenean, ahmada egiten du ere, hala eta ahmadaren ondotik uh, sartzen da. Uh, jagloaritzaren zat eh, bere, fens, ja, eusko jagloaritzaren markatu zerbitzu batetan, eh, laborantzaz aritzeko. Hor bere lehan hilabete shariak irabazten ditu, eta nunbait baita eh, gara Gazte be Franko bezala behar bada, ahbada kontsumituko du hala bai right, eroina sartu hasen misiki ondo ene hanbe ahda igualdean eh, e hoina ba eh, eta justuki eh, ba dira ikerketa batzu edo eh. Inkesta batzuk eginak poliziaren, espanol poliziaren eh, funtsuari buruz, eh, esare horietan. Eta bera, beraz, eh, join kontsumitzen du, gero, ezan eh, da ere, asumitzen duela, gara iaktan bere homoseksualitatea. Eta, beraz, mila beratziun talargoita bostean, eh, boskajen ugtiana, Eiten ditu uh, ikerketa batzu eta xero positiboa da. Azterketak bai, azterketak, azterketak editu, iten iten ditu eta xero positiboa batzen da. Iesa e badu. Eta gero bai, hala, hein, xero positiboa da eta gero iesa ere garatzen da, beraz iesa badu. Gara, Ion Salabegi, ondotik, erabak itzen du, e ekintzetara pasatzea, pixka bat... IESA ezagutarazteko, iesa kontrako bohoka ezagutarazteko? Hala, eh, beraz, hoitarazi behar, behar bada, gara iartan, eh, gau baino gehiago behar bada IESA-ak uh, beldur egiten zuela, eta eh, gizartean zinez uh, IESA-zuten jenak, ongaizki kusiak izan zirela askitabu zen, zen eh, eta beraz ah, hasten da bere obretan dolanetan eh, lehenik bakarrik mai eh, maikipi batekin karrikan ah, banatzen ditu papertxo batzu eta emeki emeki eh, ezaguntua izanen da ere eta pasatzen da bera, ziratietan, telebistetan piskat gizartea sentzibizatzeko ala, yesari buruzko gauzer eta erakunde bat ere Souko du IS ekimena deitzen dena berazasa jasateko eskualdean, eta loturak eginen ditu ere izan dadin araban edo bizkaian edo da fajoan aako sortzen diren olako egiturekin ahala. Uh, ospetsua, eh, kasik bilakatuko da, bederen eskualegian ere, eta bon, parte hartzen du nazioarte mailako bilkura batzuetan, eta partikulazki mila hamairuan uh, izanen da bilbon kongresu bat, arteko kongresu bat, eta horra gertuko da, luk montaigne da, ikertzaile franxesa, ya esaren birusa eta hor uh, kongresu hortan beraz, uh, jonsarabe egi agertuko da. Eta izanen da ere momentu nunbait simboliko bat eta ahdantza lehen dakaria zena gara jaktan, bere besuetan hartuko du Hala, markatzeko, pixkat justuki... E IES-dunak uh, etzirela Do. baztertu behar edo ala, beldu horik entzeko. Beraz, ala, buru beharri hariko da, beraz, uh, olako seintxibizatze kampaina bat egin. Mm. bilagatzen da ies kontrako bohokaren uh, aukpegia, egiten aldugu. Atik, ondotik, akitzen da? Eta eritasunak gaina ahitzen du? Bai, hala, eh, jandut, eh, badu ogoitaz azpi urte zendu dela, beraz eh, gaixotuko dandun bait, erituko da gehiago eh, eta beraz eh, jotazko aluki batean ere bukatzen du bere bizia, hoxere eh, segituko du bere esentsibizaztua lan, baina eh, laro goita ama bostean zenduko da eh, eta bon, ezan eh, behar da garai eh, hortan eh, ama bost uhtez gutxi gura bera aipatzen da lau mila eh, jende hil direla iesatik beraz uh, euskal egian beraz izan da ere uh, iesa emengo egealitate jodarik gabe Jonsa la berria beraz iesaren kontrako borrokan uh, aurpegi ezagun bat ere euskal egaren historia markatu duena ere nu, noski zergatik ez Hala Peoche, berri min esker Bajotxe berri min esker Baj